văinicul în piele de javră și în animale și în plante există o părticică a Duhului fiindcă și în ele există viață iar acolo unde există viață este și Duhul Sfânt Sfântul Luca al Crimei <coughs> în loc de introducere omul mic gândește eu sunt omul de stâncă născut nicăieri călcând pe drumul ăsta de maculatură nu am frați și greutatea mea Cuvintele celorlalți vor scrisni și să vor frânge. Eu nu mă împărtășesc setea cu nimeni și mă adăp numai din apa izvoarelor proprii ce îmi susură prin vene. Cum stau așa, prins între Alfa și Omega, structura din care sunt făcut nu îmi permite niciun fel de renunțare. Vântul câteodată îmi aduce din valea greznor mele zvonurilor insecte chemându-se oameni. Însă platosia mea de fildeș îl respinge și acesta se întoarce întotdeauna la ei, Sub forma unui ceas drobit de perete Și e corect Ce munte se ocupă cu studiul insectelor Entomologia este un exercițiu inventat Numai și numai pentru insecte Cum e și iubirea Sau alte asemenea goange Nu datorez nimănui nimic Meditează pentru sine omul mic Și aerul pe care sunt nevoit A respira cu ceilalți nu este suficient pentru a da conținut Conceptului de umanitate Câteodată scuturând din nume din plitiseală mai mult decât dintr-un sentiment înălțător de milă, timiți spre ei semne ale dărniciei mele, cuvinte schimbate în sânci de gheață. Asta este arta mea, o artă minerală, egală și neîndurătoare pentru ei toți. Cu misticismul ei, strivesc insectele din vale.